Сомко почав саджати гостей своїх за довгий стіл. Шрама й череваня посадив на покуті, сам сів на хазяйському місці, кінець стола, а череваних уйлесів посадив на ослоні. Запорожець примостився на задньому кінці стола із своїм побратимом.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 Пане, ота мене питає Сомко в Кирила Тура, яким вітром занесло тебе в Київ? Самим святим, пане, ясновиможний. Подивиться, запорожець. Проводжаємо прощальника до Межигорського спаса. Чого ж це ти відбився від свого товариства? Потривай, пане гетьмане, розкажу все поряду. Дай перше промочити гортань. Тільки у вас такі нікчемні кубки, що ні увіщо гаразд і налити. Святе діло наші січові коряки. У нашому коряці утопиш іншого мізерного і ляшка. Пгавда, правда, правда брата, їй Богу, правда, озвався Черевань. Я давно кажу, що тільки всі чи і вміють жити по-людськи. Їй-богу, брате, коли б у мене не жінка та не дочка, то кинув би усяку суєту мирськую та й пішов до вас на Запорожжя. Хм, каже Кирило Тур, озирнувши його тушу. Не багато таких потовпилось би в курені.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 по шию в горілці. Так вам хочеться знати, чого я одбивсь од товариства, каже Кирило Тур, спорожнивши кубок. Ось чого. Може, ви чували коли небудь про побратимство? Де вже не чувати? Це наш січовий звичай. Як не одрізняй себе від миру, а все чоловіку хочеться